بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبهنا سعيد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد العبد ورسوله Wa nusalli wa nusallim ala haza al-nabiyyil kareem Sayyidil mursali Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba' Ayuhal mu'minuni ittaqullahu Usikum wa iya yabitaquallahu Faqad faazal muttaqun Muslimin dan muslimah mudah-mudahan di dalam subah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam quti ala Bni adam naseebuhu min Zina mudriqun zalika la mahala alailani زناهما النظر والأزنان زناهما السماع واللسان زناه الكلام واليد زناه البطش والرجل زناه الخطار والقلب والقلب ia hawa wa yatamanna wa farj aw yukadzibu aw kama qala mustafaqun alayh saqal sahaba anabi abu hurairah radhiyallahu anhu dia menceritakan kata dia nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dam nabi kutiba ala bani adab nasibuhu min az-zina nabi kata ditentukan ke atas seseorang manusia itu bahagian dia daripada zina maksudnya daripada berdosa. manusia ni boleh buat dosa nabi kata mudrifun <tutut> zalikan la mahala yang mana dosa itu kadang-kadang tak dapat tidur akan dibuat oleh benda-benda yang akan disebutkan ini. Kata Nabi Allah aynani zina humman nahl dua biji mata dosa dia boleh dapat melalui tengah. Nabi kata manusia ni tak boleh lari Ke mana pun ada buat dosa Jalan-jalan yang boleh mendatangkan dosa kepada manusia Di antaranya ialah Al-Ainani Dua biji mata Dosa yang boleh main kepada manusia Di antaranya melalui biji mata Iaitu Al-Narra Apabila mata digunakan untuk tengok benda-benda Yang tak patut dia tengok jadi dosa ke dia? Jalan yang kedua manusia boleh jadi berdosa ialah dengan dua telinga dia. Dosa boleh main dekat satu-satu manusia melalui telinga itu apabila al-istina, apabila dia guna telinga untuk dengar benda yang dia tak patut dengar. Wali san zina al khalat. Nabi kata jalan ketiga yang boleh jadikan manusia berdosa ialah lidah. Dosa boleh main dengan jalan lidah ini dengan al khalat dengan bercakap. Bila dia bercakap benda hak dia tak patut cakap jadi dosa kerana wali edu zina al batsh. Dan dosa juga boleh main melalui tangan. Iaitu dosa main melalui tangan apabila tangan digunakan untuk ambil. Ambil benda dia dilarang ambil. zina hal Nabi kata dosa juga boleh main dekat satu-satu orang manusia itu melalui kaki. Iaitu apabila kaki digunakan untuk langkah ke tempat yang tak dibenarkan oleh Yahwa ugama wa Dosa juga boleh main kepada manusia melalui jalan hati Iaitu apabila hati digunakan untuk teringin benda-benda yang tidak sepatutnya dia teringin ia temanna maksudi angangan tak ingin angangan nak benda yang dia tak patut dapat maka berdosa dia melalui jalan hati wa yusaddiqu zalikal faraj au dan kemuncuk kepada dosa kemuncuk kepada dosa zina ialah apabila dia membenarkan benda-benda tadi semua dengan kemaluan dia Apabila dia guna mata untuk tengok benda yang tak patut tengok Berdosa dah Tapi tak besar lagi dosa dia Apabila dia guna telinga untuk dengar benda-benda yang tak patut dia dengar Berdosa dah Tapi belum cukup besar dosa dia Apabila dia guna lidah Untuk nak bercakap benda-benda yang tak patut dia cakap Berdosa dah Tapi tak cukup besar dosa dia Apabila tangan, dia guna untuk buat benda-benda yang dilarang oleh agama berdosa dah. Tapi tak cukup besar dosa dia. Tapi apabila semua benda ni, dia guna mata, dia guna telinga, dia guna lidah, dia guna tangan dia, dia guna kaki dia, dia guna hati dia. Akhirnya, dia benarkan dengan kemaluan dia. Dia betul-betul terlibat dengan zina, maka dia terlibat dengan dosa besar. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Mula-mula tengok orang perempuan Yang dia tak patut tengok Zina dah Zina mata Kemudian selepas daripada tu guna telinga untuk nak dengar Seorang perempuan yang tak patut dia dengar Dosa dah Dosa zina Kemudian dia guna lidah bercakap Dengan perempuan dengan nada yang tidak patut Dia guna untuk bercakap Dosa dah dosa zina kemudian tangan, dia guna untuk pegang-pegang orang perempuan yang tak sepatutnya dia pegang berdosa dah dan sebahagian daripada dosa zina kemudian kaki dia gunakan kaki melangkah pergi ke tempat, ke rumah, ke bilik tempat duduk perempuan yang tak sepatutnya dia pergi, berdosa dah sebahagian daripada dosa zina kemudian hati dia bercita-cita untuk nak buat tak elok dengan perempuan tu, berdosa dah sebahagian daripada dosa zina kemuncak kepada benda ni apabila dia membenarkan kemaluan dia berzina dengan perempuan itu maka dia terlibat dengan dosa yang cukup besar muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian hadis itu hadis sahih mustafa pun alai ulama mengatakan itu hadis sahih dan sebuah hadis lain riwayat daripada hadis sa'id al-khudri radhiyallahu anhu كتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بدنا نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقا قالوا وما حق الفريق يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وقض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر او كما قال متفق عليه seorang sahabat nabi yang bernama abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dia menceritakan kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, iyakum wal julus Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jaga jantoalah kamu. Hendaklah kamu takun daripada duduk di jalan-jalan. Oh, Nabi pernah larang sahabat-sahabat dia tak seduduk kat tempat orang duk lalu ni laluan orang, jalan yang orang selalu-lalu tak sampai duduk situ Nabi pernah satu hari berjalan-jalan jumpa sekumpulan sahabat duduk dekat jalan, jalan yang orang duduk berjalan, pergi balik-perik -balik ni Nabi pi kat depan Nabi kata julus Nabi kata jaga-jaga hendaklah hampa semua takut jangan duduk-duduk dekat jalan yang menjadi laluan orang ni Sahabat kata dekat Nabi ya Rasulullah, "Malana min majalisina buddun natahadatsu fiha." Kami tak ada tempat lain dah, sahabat kata. Kami tak ada tempat lain untuk kami nak duduk, nak bersembang-sembang. Melenggang tani aja tempat untuk kami duduk, berjumpa ramai-ramai dan kami bersembang apa yang patut. Tak ada tempat lain untuk kami nak pi duduk faqal rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kata dekat sahabat-sahabat ni fa iza abaitum illa al-majlis fa'tu nabi kata kalau dah terpaksa duduk juga dan ni tak ada dah tempat lain nak boleh duduk maka hendaklah kamu bagi hak jalan kalau boleh kalau tahu katanya ni jalan orang tak ada duduk. Nabi kata duduk. Kalau ada tempat lain untuk duduk, jangan duduk dekat jalan. Tapi kalau dah tak ada dah tempat mana nak boleh duduk melainkan itulah satu-satunya tempat yang hangpa boleh duduk. Nabi kata pastikan, "Oh, jalan hangpa bagi." Sahabat kata dekat Nabi, "Wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apakah hak jalan ya Rasulullah?" apa benda yang kami nak kena jaga kalau kami duduk tepi jalan Nabi kata basar. yang pertama kalau terpaksa duduk juga bersembang tepi jalan jaga pandangan mata mata tersaduk liak sangat Duk, kalau duduk nak sembang, duduk sembang ni tak duduk tentu duduk baluk rokok, biji mata duduk tengok orang lalu lalu bukan tengok saja tengok dengan ulasan selari sekali Noan tengoklah, noan tengoklah. Dia ni no. tu yang nak jadi di tepi jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak duduk tepi jalan. Sebab apa kita bila duduk, tak lagi banyak benda kita nanti nampak. Bila kita nampak mulut nanti nak ulas. Bila kita ulas jadi dosa. Untuk jalan selamat Tak duduk langsung Tempat yang orang duduk lalu-lalang ni Pasal apa? Pasal lagi kalau orang lalu Kita tak tengok Tak kena Kita memang nak tengok Bila dah tengok Tak ulas berasa tak sempena Bila ulas jadi dosa Nabi kata Kalau terpaksa juga duduk Jaga peraturan-peraturan Untuk duduk dekat dengan tempat orang duduk lalu ni Peraturan yang nombor satu Nabi kata -basar. Mata tunduk Tak saduk perhati orang lalu-lalang Wakaful kaful Yang kedua Tahan diri Daripada buat benda yang boleh jadi dosa Tahan diri Dah kata duk sembang Nampak orang lain eh, Berasa ni dalam perut ni punya gata Nak kata ke orang Jaga Jangan kata Nabi kata Kaful azah Jaga diri seboleh-boleh Jangan sampai kita Perbuat benda yang Menjadi susah kita di akhirat esok Salam. Yang ketiga, peraturan duduk dekat jalan ni. Yang ketiga, radhus salam. Kalau orang lalu bagi salam kat kita, jawab salam. Jawab salam tu mesti. Orang lalu tengok kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab. Wal -amru bil Dan duduk tepi jalan ni, hendaklah kita suruh orang buat baik wal nahyi anil munkar dan duduk tepi jalan ni hendaklah kita sentiasa melarang orang daripada buat mungkar maknanya duk di situ tak duk saja duk dalam keadaan kita buat apa yang Allah Subhanahu wa taala suka muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Itu sebab dia kata kat kita tadi manusia ni kat mana pun dia nak boleh panggul dosa Kadang-kadang dosa main melalui mata, kadang-kadang dosa main melalui mulut, kadang-kadang dosa main melalui tangan, kadang-kadang dosa main melalui kaki, kadang-kadang dosa main melalui angan-angan dalam hati. Maka dosa ni kadang-kadang tak upaya dia nak main kat kita. Maka Nabi SAW bagi jalan dekat kita macam mana cara kita nak jauh diri kita daripada terlampau banyak dia buat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran ayat 36 surah Isra. Surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Innas-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaiika kana anhu mashduda. Shadaqa Allahul alazim. Tuhan kata sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua ni Allah akan minta kita bertanggungjawab di hari akhirat nanti. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat 36 surah al isra dia kata innas sama wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran apa benda hak kita dengar kita kena bertanggungjawab depan Tuhan esok. Apa benda yang mata kita tengok kita kena bertanggungjawab depan Tuhan esok. Apa benda yang hati kita duk ingat? Kita kena bertanggungjawab di depan Tuhan esok. Kullu ulaika sumuwani Tuhan kata Kana anhu mas'ulah adalah kamu akan diminta bertanggungjawab di depan Tuhan itu. So, tuan, tuan fikir, kalau umur kita sampai 65, sampai umur 75, sampai umur 85 baru mati. Berapa banyak benda kita tengok, berapa banyak benda kita tengok, berapa banyak lintasan dalam hati. Semua ni kita nak kena jawab depan Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat itu. Kita fikir hak tu kita tahu hak mana berat. kebaikan kebaga, kejahatan kebaga dalam diri kita macam mana nak jawab depan Allah Subhanahuwataala. Allah Subhanahuwataala bersermon dalam ayat 19 surah Al Ghafir. Alaihissalamlah surah Al Ghafir. Alaihissalamlah surah Al Ghafir. Alaihissalamlah surah Al Ghafir. Alaihissalamlah surah Al Ghafir. Alaihissalamlah surah Al Ghafir. Alaihissalamlah surah Al Ghafir. Alaihissalamlah surah Al Ghafir. Alaihissalamlah Kainat al-ayun akan kekhianatan mata manusia. Tuhan tahu. Kita buat-buat tunduk, bawah buat-buat tunjuk warak. Sekali-sekali aja tengok yang lain banyak tunduk bawah. Tapi sekali-sekali tengok tu berapa punya khianat mata kita Allah tahu Oh ni takut tunduk, oh, ni takut kita dengan Tuhan, tak oh, ni kita takut. Dengan orang kita tak takut sebab kita boleh berlakon. Depan orang kita boleh berlakon buat-buat tunjuk -buat kata kita baik. Orang tak tahu orang sangka kita baik. Tapi dengan Tuhan tak boleh berlakon. Tuhan habaq dah wa'awai ya'lamu kha'inal a'yun. Tuhan dia cukup tahu kekhianatan mata manusia. Mata manusia tengok-tengok niat baik ke kan? tengok niat tak baik Tuhan tahu. Tak gaduh kita ucap di mulut, kita tengok tu Tuhan tahu penglihatan kita itu baik ataupun tidak baik. Dan semua ni Allah subhanahu wa ta'ala minta kita bertanggungjawab depan dia esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan mukaddimah yang kita baca ni memberi satu ingatan kepada kita semua. Supaya kita lebih berhati-hati. Yang hati-hati ini bukan nak bagi kebaikan pada siapa-siapa, melainkan kebaikan pulang pada diri kita sendiri. Kita buat baik Allah bagi kebaikan pada kita. Kita buat benda tak baik Allah sediakan balasan azab untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT lindung kita daripada buat benda-benda tak elok Allah pelihara kita daripada terlibat dengan benda-benda dosa Dan mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang yang selamat Dalam melakukan apa juga benda masa hidup atas dunia Mudah-mudahan muqadimah itu bagi manfaat kepada kita semua insya Allah. Kita menggunakan Bahru'al-Mazi Jilid 16 Kepala <tuh> Muka surat 22 Muka surat 22 Jili 16 Muka surat 22 Kita masuk satu bab baru Bab Maja'a Fi ru'yan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Al-Laban wal-Khamis Iaitu bab Pada menyatakan yang membicarakan mimpi nabi sallallahu alaihi wasallam akan susu dan baju. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bermimpi yang mimpi nabi ini ada kaitan dengan susu dan dengan baju. Al-laban makna dia susu, al-qamis makna dia baju. Ketahuilah saudara sekiranya seorang yang tidur itu mimpi dia akan minum susu, akan mimpi yang sebenarnya. Maka tiada ia mimpi syaifan ataupun mimpi mengigau, Maka boleh ditandirkan dia oleh orang, oleh orang ahli ahlus ta'bir. Ha, dia nak cerita kat kita, kalau sekiranya satu orang tu mimpi, dalam mimpi dia, dia mimpi dia minum susu. Mimpi minum susu ni adalah mimpi yang ada ta'bir. Bukan saja-saja, tapi dia adalah mimpi yang ada ta'bir. Ada benda yang boleh ditafsirkan daripada mimpi itu. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi minum susu, maka ditakwilnya mimpi itu. Nabi biasa mimpi minum susu, begitu. Bermula kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi minum susu itu ada hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia ani bin Umar radhiyallahu anhu maka samia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baynama ana naim id utitu bi labanin fasharibtu minhum diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhuma kata dia aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam antara aku tidur, tiba-tiba aku lihat dalam mimpi aku, dibawa orang pada aku bekas susu yang penuh isinya dengan susu. Ha? Anak Sidi Naumah. Dia kata Nabi penuh cerita dekat mereka. Nabi kata satu malam tu Nabi tidur. Dalam tidur, Nabi mimpi ada orang yang wakmai satu bekas, dalam bekas tu penuh dengan susu. Begitu maka aku ambil akan dia lalu aku minum daripadanya nabi kata dia mimpi orang buat mai susu kepada satu bekas dia ambil bekas tu dia minum nabi minum susu tu sehinggalah aku nampak diriku ku puas daripada dahaga dan cukup kenyang nabi minum susu yang orang buat mai ke dia ni nabi minum ni sampai puas sampai kenyang ni dalam mimpinya begitu Hal keadaannya keluar dia daripada celah-celah kuku aku. Nabi kata punya minum susu ni sampai kenyang, sampai susu keluar buat celah-celah kuku. Mimpi macam tu. Baik. Kata dia summa a'toitu fadli umma rabban al-khata. Qalu fa ma awwaltahu ya Rasulullah? Qala al -ilmu. Kemudian daripada telah aku minum dengan puah dahaga aku lalu aku lihat ada lagi lebih susu itu di dalam bekasnya oh, Nabi kata mimpi orang buat main satu bekas susu Nabi ambil bekas susu tu Nabi minum, minum ni tak habis-habis susu tu sampai kenyang, sampai puas sampai susu Nabi minum ni terbit balik kot celah-celah jari Nabi, mimpi macam tu Lepas tu, maka aku beri akan lebih minum aku itu akan Sayyidina Umar Al-Khattah. Aku minum ni siapa kuat, siapa kenyang, ada lagi belen susu tu. Maka aku bagi hak lebih susu ni kepada Sayyidina Umar untuk nak suruh Umar minum bagi habis. Bila ditengar oleh sahabat-sahabat Nabi akan sabda Nabi SAW yang demikian itu, maka mereka tanya Nabi, Kata mereka, apa tuan hamba ta'wil akan mimpi minum susu itu ya Rasulullah? Sahabat bila dengar Nabi cerita macam tu, dia bertanya Nabi. Apa maksud mimpi tu? Mimpi orang buat main susu, lepas tu minum susu sampai tak habis-habis susu. Sampai Nabi kenyang, tapi susu keluar balik ke celah jari. Lepas tu ada lagi lebih, hak lebih tu bagi dekat sidi na'umam. Apa maksud mimpi tu? Jawab Nabi jawab Alaihi Wasallam ilmu. Nabi kata maksudnya ialah ilmu. Kerana sama-sama ada bersekutu antara susu dengan ilmu itu pada banyak paedahnya. Nabi kata maksud susu itu ialah ilmu. Nabi kata. Dan pada keadaan kedua-duanya itu tempat letak kebaikan. Susu itu umpama ilmu. Dari segi paedahnya. Paedah susu dengan paedah ilmu. Dua-dua membawa paedah baik. Begitu. Iaitu susu itu banyak paedahnya pada jisim, pada badan. Susu ni bagus untuk badan. Minum susu ni bagus. Dan ilmu itu berpaedah pada jiwa. Seperti mana bagusnya ilmu pada jiwa manusia. Kata At-Tirmidhi dan pada bahagian ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Abi Bakrah dan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Salam dan Khuzaimah dan At-Tufail bin Syikhirah dan juga Samurah dan Abi Umamah dan Jabir dan katanya bermula ini hadis. Hadis Umar ini hadis yang sahih. Baik, lah dia nak cerita. Mimpi susu dan minumnya apa takdir dia? kata sifat lalani di dalam irsyadu sari telah ditentukan takdir minum di dalam hadis yang tersebut telah ditakdirkan mimpi di dalam hadis yang tersebut dalam masalah itu dengan mimpikan minum susu unta maksud hadis tadi ialah nabi mimpi dia minum susu unta begitu kerana ta'bir mimpi minum susu unta itu ialah dapat harta halal dan dapat ilmu. Oh, itu dia. Siapa mimpi, orang buat mai dekat dia susu dan susu itu susu unta, maksudnya ialah dia nak dapat harta halal ataupun dia nak dapat ilmu yang banyak. Itu maksud dia. dia kata. Katanya dan mimpikan susu lembu, itu menunjukkan tidak kemarau pada tahun itu. Sebaliknya kalau mimpi orang buat main susu, susu tu susu lembu. Itu menunjukkan negeri yang kita duduk ni tidak akan kena kemarau. Itu dia punya tafsiran-tafsirannya. Begitu. Dan menunjukkan harta halal dan kejadian. Eh? Dan mimpi minum susu lembu ni juga menunjukkan juga kita akan dapat rungki halal. Begitu. Dan susu biri-biri, alamat, harta dan sukacita dan sehat badan Kalau mimpi orang buat main susu kambing biri-biri Itu menunjukkan satu tanda baik dan badan kita sehat Begitu Dan mimpi minum susu binatang liar Alamatnya syok pada ugama Oh yang ni karut Mimpi orang buat susu kat kita Dan dalam mimpi itu kita tanya dia ni susu apa? Dia abang kata ni susu binatang liar. Kalau macam tu punya mimpi, dia kata tafsirannya ialah kita ni ada masalah dari segi agama. Kita sendiri tak yakin penuh dengan agama kita. Kita syak dengan agama kita. Hari nah, ni mimpi tak cantik. Dan susu binatang buah itu alamat ketiadaan terpuji. Ataupun mimpi orang-orang susu rimang kat kita. Hari nah, ni alamat tak bagus. Dia kata, alamat tak bagus. Melainkan jika mimpi minum susu singa betina, dia kata kecuali kalau mimpi minum susu singa betina, alamat bahagia, tetapi bermusuhan. Ini ini semua ni almuta'bih mimpi. Dia ada sangkut, ada sabit dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi mahu oh, memasuk susu, tanya-tanya susu apa? Susu singa betina. Bila wakmai susu singa berkina dan kita minum, alamatnya kita nak boleh harta. Tapi kita boleh harta tu lepas tu timbul permusuhan. Gitu. Jika yang mimpi itu orang yang berjawatan. Syarat dia kawan yang mimpi ni orang ada jawatan. Maknanya tak lama dia nak boleh duit. Tapi walaupun dia boleh duit, dia akan boleh musuh. sama orang yang berjawatan. Contoh dapat kata kalau cikgu ni contoh dapat kata gigi dua. Dapat gigi dua mimpi. Eh, dapat sesuatu apa nama singa betina. Kan, makna tak lama dia nanti dapat rezeki lebih. Tengok-tengok dapat dihidup backdated pula. Dua tahun punya backdated. Makna kata boleh rezeki lebih. Rupa-rupanya ramai orang dijaki kadang Musuh nanti bertambah ramai. Dia kata, jaga baik-baik. benda macam ni, jaga baik-baik. Dan kata Abu Sahal al-Masihih. Mimpikan minum susu singa jantan, alamat dapat kemenangan daripada lawan musuh. Hari ini pendapat ulama' lah. Ha eh, tadi dia kata singa betina, dia kata kalau singa jantan pula macam mana? Dia kata alamatnya kalau dia lawan musuh dia boleh menang. Singa jantan, lion king. Enggan menunjuk kata dia menang bila nak lawan dengan siapa-siapa. Dan mimpikan minum susu anjing, itu alamat takut, engkarutlah. Ha ni dia duk main Mimpi minum susu anjing. Orang oh alamat ni satu satu benda yang menakutkan dia kata. Dan susu kucing ataupun binatang kancil alamatnya nak sakit. Dia kata. Oh, ada orang tu mimpi pelak pada ni buat apa? mimpi tengok batu tab, apa? Batu sabit susu lah apa macam-macam mimpi ni. Ha? dia kata kalau macam-macam ni alamat nak sakit dan susu rimau bintang alamat zahir permusuhan pokoi mohor telah lepas daripada Zuhur benar Mimpi rima tu terlepas Zuhur mak rumah kita. Memang satu macam kita tu turun peras susu tu, dia pula di semua naik di karung. <laughs> Bagai di semua naik di karung. Baik, masalah daripada mimpi pakai baju kurung, apa takdirnya? Ha, ini pula dia kata mimpi pakai baju kurung, pakai baju ni. Baju jenis yang lepas panjang <coughs> Apa takdirnya? <coughs> Sesungguhnya takdir mimpi pakai baju kurung tu ada macam-macam. Ya. -macam, maka di sini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadisnya. Nabi ada mimpi melihat orang pakai baju kurung. Dan telah ditakwilnya mimpi itu di hadapan sahabat-sahabatnya. Nabi mimpi dalam mimpi dia tengok ada orang mai kat dia pakai baju kurung. Ni baju kita tu pakai ni baju kurung. Dalam bahasa Arab dia kata kamis Qamis ni baju hak jenis selom masuk kepala macam macam kita pakai ni. Selom masuk kepala dia lepih ke bawah, dia panggil kamis. Nabi SAW biasa mimpi orang menjumpah dia, orang pakai baju kamis ni, Baju kurung ni. Dan hadisnya begini. Dia kata, An Nabi Umamah bin Sahli bin Hunayn. An ba'adi ashabin Nabi SAW. Annal Nabi SAW. Kata, Bainama ananaim ra'aytun nas yu'radun alayyah wa alaihim kumus diriwayatkan daripada Abi Umamah bin Hunayf Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf yang diambilnya hadis ni daripada setengah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang di dalam antara aku tidur aku nampak dalam mimpi aku akan beberapa orang Ditunjukkan pada aku Padahalnya ada atas tubuh mereka itu pakai baju kurung Nabi Satu hari duduk lepas sahabat dia Nabi cerita Nabi kata semalam Waktu tengah tidur aku mimpi Mimpi ada sekumpulan orang main kat aku Orang hak main kat aku ni Semua pakai baju kurung Nabi kata hum. Orang ha'may kat aku ni, beberapa orang mereka ni, mereka ma'may kat aku, mereka semua pakai baju korong. Ditunjukkan kepada aku seorang, kemudian daripada seorang. hak Ha'may ni seorang, seorang, seorang, ma'ay depan muka aku, aku tengok mereka, mereka tengok aku, aku tengok semua pakai baju korong. Pakai kamis. Nabi kata. Minha ma yablurus sudi, wa minha ma yablurus asfala min zalik fa'rida 'alayya 'umar wa 'alayhi qamis ya jurh setengah daripada orang yang ditunjukkan kepada aku ada barang yang sampai ekor baju kurungnya itu pada susunya dia kata yang pelak ni dalam dalam ramai-ramai hak mai ni ada yang mai depan aku dia pakai baju baju kurung baju solom kepala masuk ni pakai-pakai takak parah dada aja oh uh. Patut budak-budak lah dok pakai pesan tunjuk pusat Rupanya dulu pun Nabi berada mimpi dah orang pakai lagu ni Nabi kata dah lah ramai-ramai may tu ada Ada di kalangan mereka ni Pakai baju tak parah dada je Lagu Hindu pun dok pakai orang Nampak pun Pusat apa semua tu nampak Nabi kata pelik sungguh Dah lah ramai-ramai ni ada pakai lagu tu dan setengah daripadanya ada yang sampai ke bawah daripada tu. Yang ni sampai pusat. Ada yang pakai tutup. Sampai tutup dada tapi sampai parah pusat. Dan ada yang sampai ke paha. Dan ada baju dia turun labuh pergi sampai ke paha. Dan ada yang sampai ke lutut. Ada yang baju dia pakai selur masuk ni sampai parah lutut. Dan ada yang sampai pada mata kaki. Yang ni sampai pada parah buku ni. Nabi kata pelik sungguh mimpi aku semalam sekumpulan orang main jumpa masing-masing pakai baju jenis selalu masuk ke kepala Cuma cumanya panjang baju tu tak sama ada pareh dada, ada pareh pusat ada pareh poha, ada sampai pareh buku lali macam-macam panjang pendek ke baju yang mereka pakai di dalam itu ditunjukkan orang pada aku akan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu Nabi kata dalam ramai-ramai tu, ada Syedina Umar Al-Khattab. Dalam ramai-ramai yang ramai jumpa Nabi ni, Syedina Umar pun ada. Nabi kata. Dan aku lihat atas badannya, atas badan Syedina Umar, baju kurung panjang yang dipakainya ke atas badannya, dihelanya meleret atas tanah. Syedina Umar ni salah seorang daripada ramai ni. Tapi Syedina Umar pakai baju labuk sampai labuk sampai meret ke atas tanah. Saya kata. Bila didengar oleh mereka itu, yakni oleh sahabat Nabi, agar sebelah Nabi SAW yang demikian, maka mereka tanya Nabi, apakah ta'wil mimpi Nabi itu? Kalu, Fama awaltahu ya Rasulullah, kala ad Maka kata mereka itu, apakah Tuhan hamba ta'wil akan mimpi Tuhan hamba itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, aku takbirkan dia dengan ugama Nabi kata Ya'ni, Sidina Umar itu satu orang yang kuat ugamanya Dan banyak imannya Sebagai tidak ada bandingnya Kerana baju kurung itu menutup dia akan aurat dalam dunia Dan ugama menutup dia akan diri di dalam negeri akhirat dan mendinding akan dia daripada sekalian yang tidak disukainya itu dia. Nabi kata maksud mimpi baju singkat baju labuh ni Nabi kata maksudnya ialah ugama baju labuh maksudnya ugama dia kuat ilmu dia tinggi iman dia baik Hak baju singkat, sampai parah dada, sampai parah pusat. Ini semua menunjukkan ilmu tak cukup, menunjukkan iman tak kuat dan sebagainya. Jadi dalam ramai-ramai ni, Nabi kata, umar Iman dia, agama dia, ilmu dia cukup cantik. Itu maksud mimpi. Macam tu, tuan-tuan. Ha? Kalau kita duduk mimpi, mimpi kita tak pakai apa, karun. Tak kena mengaji kuat lagi. Kan? Mimpi pakai baju, tutup parah dada aja bangkit, mundur semayang sunat, bagi kuat sikit, bagi parah dada itu labuh, turun, turun, turun, turun, sampai jadi jubah panjang. Sebab apa? Sebab mimpi pakaian ini, mimpi khamis ini, dia membawa takdir, dia membawa satu petunjuk terhadap agama dan ilmu dan iman seseorang manusia. Nabi kata macam tu. Kata Qisphallani di dalam Irsyadis Sari, maka pada hadis ini menunjukkan kelebihan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tetapi tiada lazim daripada lebihnya itu berkelebihan atas daripada kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq oh ini pula ulama tambah Ulama' kata walaupun hadis ni nak tunjuk kepada kita tentang Syedina Umar Satu orang yang kuat agama Ilmu dia bagus dan sebagainya Tetapi hebat Syedina Umar ni tak boleh think Syedina Abu Bakar al Siddiq. Dia kata Tak boleh Walaupun hadis nak cerita kata Sayyidina Umar ni agama dia bagus, ugama dia, ilmu dia, iman dia semua bagus. Tetapi bagus Sayyidina Umar tak boleh lawan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata. Dan mudah mudahnya rahsia pada diam Nabi daripada sebut Sayyidina Abu Bakar itu ialah memadakan dengan barang yang diketahui daripada kelebihannya. Dia Walaupun Nabi tak sebut kata Abu Bakar lebih baik daripada Umar, tapi memadai. Dia kata kerana orang faham dah Abu Bakar pun mana pun lebih daripada semua orang lain. Ha, pasal apa? Pasal ada hadis lain. Nuh, hadis hak Nabi kata, kalaulah amalan Sina Abu Bakar bersebelah. Amalan seluruh penduduk dunia bos bersebelah. Nabi kata berat lagi amalan Sidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi hak ni orang semua dah tahu dah, tak payah Nabi sebut. Kata Abu Bakar lebih baik daripada Umar kerana benda ni sudah maklum pada orang semua. Dia kata begitu. Ataupun disebutkan dia, yang ni disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi lupa rawi daripada menyebutkannya. Ulama kata ataupun Nabi memang ada sebut tapi kau riwayat hadis ni dia terlupa nak toleh sebenarnya betul tentang kelebihan Zino Bakar lebih daripada orang lain ni dan tiadalah pada hadis itu sahih yakni terang dengan tersimpan yang demikian pada sidina Umar radhiyallahu eh? anhu maka yang dikehendaki ialah menjaga akan atas bahawasanya setengah daripada orang yang dapat bahagiannya lebih-lebih kuat pada agama sidina Umar radhiyallahu anhu. Sidina Umar dibandingkan dengan orang lain dia paling baik. Tapi kalau banding dia dengan Abu Bakar, Abu Bakar lebih baik. Itu maksudnya. Baik, tajuk baru, dia kata ru'yan nabi sallallahu alaihi wasallam al mizan wal dalwa iaitu pada menyatakan hadis yang membicarakan mimpi nabi sallallahu alaihi wasallam akan neraca dan timba ha oh, nabi biasa mimpi tentang neraca Kati penimbang dan juga mimpi timba Ad-Dalu maksudnya timba Uh, cebok cebok ayam ni timbang ketahuilah saudaraku neraca ialah timbangan yang ada dua penadah kanan dan kiri tu maksud neraca maka boleh berlaku juga orang-orang mimpi akan dia, dia kata boleh mimpi benda ni boleh mimpi mimpi tentang kaki penimbang neraca benda ni orang boleh mimpi, dia kata Sebagaimana berlaku setengah daripada sahabat Nabi SAW mimpikan neraca itu. Sahabat Nabi pun biasa mimpi. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Dirmizi. Kata dia an-abi Bakrah. An-nabi SAW kata, Zatayawm, Man ra'a minkum ru'ya, Faqala rajul ana ra'aitu ka'anna mizanan nazala min as-sama' diriwayatkan bersoal sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia abi bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dia pada satu hari sabda nabi siapa daripada sekalian kamu orang yang ada ia melihat apa-apa dalam mimpinya nabi satu hari duduk dekat sahabat nabi tanya Nabi kata, siapa biasa mimpi? Nabi tanya sahabat-sahabat siapa yang biasa mimpi? Bila didengar oleh sahabat-sahabat pertanyaan Nabi yang demikian itu, maka jawab seorang lelaki laki daripada sahabat dengan kata dia, hamba telah ada melihat dalam mimpi hamba. Iaitu seolah-olahnya satu neraca turun dari langit ke hadapan tuan hamba, yang ni ke depan Nabi. Yang dihimpun oleh sahabat tuan hamba. Itu dia. Dia ni kata ya Rasulullah, aku biasa mimpi, mimpi satu neraca penimbang turun meja daripada langit, turun meja pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia, fauzin anta wa Abu Bakr, farajah anta bi Abi Bakr, <tuh> wa uzina Abu Bakr wa Umaru, farajah Abu Bakr wa Umar wa Uthman Umar summa rufi al-mizaan Kata dia maka ditimbang orang akan tuan hamba dengan Abu Bakar Ni sahabat ni tadi bila Nabi kata siapa biasa mimpi dia kata dia biasa mimpi Mimpi apa dia mimpi kata turun mai satu kati daripada langit turun mai depan Nabi Tiba-tiba timbang kaki itu timbang Nabi dengan Syaikhul Bakar. Nabi sebelah Syaikhul Bakar sebelah. Maka berat tuan hamba daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kita bila timbang-timbang Nabi lebih berat daripada Syaikhul Bakar. Ini dia mimpi macam tu. Sahabat ni mimpi macam tu. Kemudian ditimbang Abu Bakar dengan Umar al Khattab. Maka berat Abu Bakar daripada Umar. Jadi macam tu pula. Nabi dengan Abu Bakar berat Nabi. Abu Bakar dengan Umar berat Abu Bakar. Kemudian ditimbang pula Umar dengan Osman bin Affan Maka beratlah Umar daripada Osman. Ambil pula Umar, timbang dengan Osman, berat Umar pula. Begitu. Kemudian daripada sudah ditimbang Sidina Umar dengan Sidina Osman, lalu diangkat kembali akan neraca itu naik ke langit lepahlah sekali timbang Sina Umar dengan Sina Osman berat Sina Umar habis itu sahabat ni kata aku nampak kati itu naik balik ke langit itu yang aku mimpi dia ceritakan Nabi macam tu maka kata ulama' bermula takwil mimpi itu ialah iman dia kata yang ni iman Nabi lebih berat daripada sekalian iman Gitu. kemudian iman Sayyidina Abu Bakar kemudian Sina Umar kemudian Sina Osman kalau dah susun dia kata itu keadaan dia Nabi paling hebat diikuti dengan Sina Umar Sina Umar, Sina Osman dan kata dia dan kemudian daripada itu seolah-olah iman semua sahabat sama Nabi, Sina, Ubaka, Sina Umar, Sina Osman lepas Sina Osman semua sahabat-sahabat ni semua sekali iman mereka sama aja. dengan kerana itu ada datang riwayat kata Abu Isa Tirmizi telah berkata Abu Bakrah maka kami lihat kerut rupa buka Nabi SAW apabila didengarnya angkat kembali neraca itu sebelum tertimbang sahabat-sahabat yang lain bila dia ni duduk cerita kat Nabi dia kata, Ya Rasulullah, aku mimpi turun main satu kati penimbang daripada langit, main depan kamu. Dia katakan ke Nabi macam tu. Nabi tu dengar. Kemudian kati tu digunakan untuk timbang Nabi dengan Sina Abu Bakar. Berat Nabi. <coughs> Lepas tu Abu Bakar dengan Umang. Berat Abu Bakar. Lepas tu Umang dengan Osman. Berat Sina, Sina, Sina Umang. Lepas habis itu, kaki itu naik balik ke langit. Bila kata naik balik ke langit, Nabi buat kerat kening macam tu. Nabi buat kerat kening macam tu. Eh, pasal apa ni? Silina Ali tak timbang lagi kaki naik lah. Nabi buat kerat kening macam tu. Eh? Maka kami lihat kerat rupa muka Nabi SAW. Apabila didengar, diangkat kembali neraca itu. Sebelum tertimbang sahabat-sahabat yang lain seolah-olahnya menunjukkan iman mereka itu bersamaan jua berat ataupun terlebih kurang sedikit jua seolah-olahnya begitu sahabat kata Nabi buat korak kena macam tu kata Tirmidhi ini hadis Hasan lagi sahih <tuh> kemudian dia kata mimpi pakaian putih ini lain pula cerita mimpi jumpa orang pakai baju putih ini satu mimpi yang baik takdirnya yaitu mimpi orang pakai baju putih. Sebagaimana nabi mimpi satu orang yang telah mati dahulu daripada zahirnya menjadi nabi dan rasulullah. Seperti di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, nabi biasa mimpi satu orang yang dia ni mati sebelum nabi dilantik jadi nabi. Dia matilah. Nabi biasa jumpa dia. Nabi biasa jumpa dia. Tapi belum sempat Nabi bagi tahu kata Nabi ini jadi nabi dia mati dah. Nabi mimpi dia ni mai dalam mimpi Nabi pakai baju putih. Begitu. Hadis dia An Aisyah radhiyallahu anha qala. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Waraqah. Faqala lahu Khadijah, innahu kana صدقك ولكنهم ما ثقبل ان تضحك diriwayatkan daripada seorang daripada isteri nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia aisyah radhiyallahu anha kata aisyah disoal orang akan nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu orang yang menjadi saudara sepupu kepada isteri nabi yang bernama khadijah radhiyallahu anha nama dia waraq bin nawfal yang kita sebut dah bulan lepas Sebut dah bulan lepas Warakah bin Naufan Sekupu kepada Khadijah Isteri Nabi Hak Pertama Warakah bin Naufan Dia ni daripada asas Sembah Tokong Tinggal agama Sembah Tokong Dia ikut agama Nasrani Agama yang berasaskan kitab Injil Lepas tu dia jadi ahli kitab Ahli yang amat faham tentang Injil Bila Nabi pertama kali jumpa Jibril Dalam Gua Herak Nabi balik rumah jumpa isteri dia Khadijah dalam keadaan takut Isteri dia bawa dia pergi jumpa Warakah Karena Warakah bin Nawfal ni Satu orang yang alim tentang Injil Warakah bin Nawfal ni bila dengar cerita tu dia tahu dah Dia tahu dah kata Nabi akan jadi Nabi Dia tahu dah dan dia berjanji, kalau sekiranya Dan, dia nak masuk agama yang Nabi bawa, dia nak jadi orang kuat Nabi. Tak Dan, dia nak tunaikan hasrat dia, dia mati. Ini Warakah bin Nawfal. Baik. Dia kata, maka Warakah bin Nawfal itu seorang daripada orang Arab Quraysh. Dia ni Arab Quraysh. Huh? Keterunan Nabi SAW yang telah meninggalkan ugama sembah tokong. Oh, ha dia ada cerita. Ha? Dia tinggai agama sembah berhala. Dan pindah pada ugama Nasrani dalam masa jahiliahnya. Dia tinggai sembah tokong, dia ikut Injil, kitab Injil. <coughs> Sebelum lagi dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Belum dibangkitkan nabi lagi dah dia dah tinggai dah sembah tokong ni dan dia ikut kitab Injil. Dan pula dia pandai menyurat cara tulisan Arab. Oh, dia ni, Waraqah bin Naufal ni dia satu orang yang pandai. Dia pandai tu, tulis ni. Dia pandai. Karang mengarang ni dia pandai. Begitu. Maka boleh terjemahkan kitab Injil ke bahasa Arab. Sebanyak mana kehendak ia menyurahnya. Dia, dia pandai sampai macam tu. Dia boleh tulis balik kitab Injil ni. Tulis, salin, translate masuk ke dalam bahasa Arab. Dia pandai sampai macam tu. Kerana dia tahu agama Nasrani dengan sebetulnya. Dia faham sungguh tentang agama Nasrani ini. Dia satu orang yang alim tentang agama Nasrani. Maka pada masa Nabi sudah jumpa Jibril dalam gua, serta sangat takutnya Nabi SAW. Maka dibawa oleh Khadijah, iaitu isteri Nabi kepada warak sahih. Oh, ini hak kita cerita tadi supaya bertanyakan halnya yang berlaku di dalam gua itu. Nabi tanyalah apa benda yang Nabi jumpa. Entah tuan, kadang-kadang kita banyak benda kita tak tahu dalam dunia ni banyak. Bauleh mengaji masjid padang temoto. Habis mengaji duduk sembang dengan satu sahabat, satu satu ustaz jugaklah dia bos. Sahabat kita ni. Oh, dia cerita dia jumpa hantu kat tempat. Kan Kita dengar lah kita pun tak faham Kita pun tak bisa jumpa benda-benda ni Dia duduk cerita ada jumpa hantu Sampai boleh duduk bercakap dengan hantu Sampai dia boleh apa Gempang hantu-hantu lari dan sebagainya Ini benda baru Kan kita pun tak faham lah Betul ke tak betul ke Sungguh ke tak sungguh ke semua habis dia cerita, kita kata gini lah. Kita kata gini aja Cerita kalau sabit daripada Quran, daripada hadis Nabi, kita kata hak adah selain daripada manusia, hak adahnya ialah iblis ataupun syaitan dengan jin. tu saja. Jadi kalau nak ramai cerita orang bunyan kan, nak ramai cerita apa-apa, ini saya tak tahu. Selain daripada manusia, hak adah iblis syaitan dengan jin. Cuma iblis syaitan jin ni boleh merupak Dalam ropa yang bermacam-macam Lepas tu atas kita lah Nak buka nama bunyan kan Nak buka nama toyol kan Nak buka nama apa tu atas kita Tapi di sisi Allah SWT Tuhan berkata yang tu aja. Iblis syaitan jin Jin ada Islam ada kafiah yang tua je nah, Lebih pada tu saya tak hati so, Saya tak mahu nak mengatak-atak Benda macam ni <laughs> okay. ha, Tapi ada orang dia jumpa Dia kata jumpa dia boleh cakap boleh sepak pula hantu ni oh, lagi kadang lah takat tangkap buah lambutnya satu bakpih boleh sepak hantu jatuh boleh lah, lah rembah batal merah sampai berdormin sebelah muka hantu dan sebagainya yang ni kita tak ngerti lah bukan, bukan bidang kita kan tu kita abang, apa yang kita tahu berdasarkan daripada keterangan Quran dengan hadis lagu ni aja kita kena. Banyaklah benda kita tak tahu Nabi SAW pun banyak banyak benda dia tak tahu ni pertama kali dia jumpa dia tak tahu lagi sebelum ni dia belum dilantik jadi nabi lagi. Pertama kali duduk dalam gua Hira, tiba-tiba turun malaikat satu, dia pun tak tahu siapa, peluk dia duk kata kat dia iqra. Dia kata, "Ma ana biqari' aku tak reti baca." Peluk lagi sekali, "Iqra ya Muhammad, baca." nabi kata, "Ma ana biqari' aku tak reti." Peluk lagi sekali, "Iqra, baca." nabi kata, "Bukan kita mau baca." "Ma ana biqari' aku tak reti." Lepas tu dia baca, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq." Nabi pun tak tahu dia ni siapa. Turun-turun mai peluk aku macam berselisih tulah. Suruh aku baca-baca. Aku benda aku tak reti baca. Nabi kata. Jadi balik dalam keadaan takut cerita dekat isteri dia Khadijah. Khadijah ni sebagai satu orang yang matang. Bila dengar cerita macam tu dia tak buat kalut dia tak kata ni bunian ni berkata, ni. dia tak kata begitu. tu dia bila dengar-dengar macam tu dia kata tak apa dia kata relax dulu bertenang dulu dah tenang elok jom dia kata pergi jumpa sepupu aku sepupu aku ni dia alim tentang kita kita injil jom kita pergi jumpa dia kita tanya dia kita dengar dia nak abang dulu mana Ah tu cantik dia tenang Nabi pun kata ok bila Nabi dah rasa tenang tentera bawa pergi jumpa warakah cerita dekat waraqah bin Naufan, apa yang nabi jumpa masa di dalam gua hira lalu dijawab oleh waraqah itulah ia pembawa rahsia daripada langit oh dia jawab macam tu dia kata yang mai majumpak kamu tadi Yang peluk kamu Yang kamu kata berselisih tulang rusuk tadi ni Yang tu kata ikra' sampai tiga kali dekat kamu tadi ni Yang kemudiannya baca ikra' bismi rabbika lalzi khalaq ni tadi Kamu tahu tak siapa dia ni? Inilah dia yang dikatakan pembawa rahsia dari langit Dia kata ha? Yang telah dicurunkan Allah ke atas Nabi Musa AS dia kata, dia ni lah yang turun menjumpa Nabi-Nabi yang sebelum kamu. Nabi Musa AS jumpa dia ni. Nabi Isa AS jumpa dia ni. Dia kata, oh, kiranya jikalau aku muda pada masa engkau jadi Nabi nanti, oh, kiranya panjang hayatku, umurku, sampai masa orang halau engkau daripada Mekah, nescaya aku tolong sungguh-sungguh akan engkau. Ah ha, dia tahu dah. Oh, dia kata, kalaulah betul yang jumpa kamu tadi, Jibril, yang membawa rahsia dari langit, makna kata kamu akan jadi Nabi. Dia kata, <coughs> kalau Allah panjangkan umur aku, dia kata, waktu kamu istihar, kata kamu jadi Nabi, aku nak jadi orang buat kamu, dia kata. Kalau Allah panjangkan umur aku Dia kata waktu kamu dihalau oleh orang-orang kamu sendiri Keluap daripada kampung kamu Aku akan ada bersama dengan kamu Warakah bin Nawfal kata macam tu Nesdaya aku tolong engkau sungguh-sungguh Tidak berapa lama kemudian daripada itu Warakah pun mati kerana tuanya Takdan, dia takdan Takdan dengar Nabi kata Nabi jadi Nabi Dia takdan dengar Mati dulu sebab apa? Sebab masa, masa Khadijah bawa Nabi pergi jumpa warakah ni pun dia dah sangat tua dah masa tu. Tak lama lepas tu, sahaja lepas tu dia pun mati. Jadi warakah bin Naufal mati dalam keadaan dia tak dan nak dengar Nabi istihar yang Nabi dilantik jadi Nabi. Tak dan. Maka itulah kata Aisyah di dalam hadisnya dari faqalatlah Khadijah yakni hadis dia kata maka berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Khadijah isterinya bahwasanya adalah warakah bin Nawfal itu adalah ia membenarkan engkau akan menjadi nabi Khadijah kata dekat Nabi dia kata ya Rasulullah dia kata warakah walaupun dia dah mati tetapi sebelum dia mati dia dah mengaku dah kamu akan jadi nabi Cuma dia mengaku sebelum Nabi Istihar yang Nabi dilantik jadi Nabi. Khadijah kata, dia dah mengaku dah. Tapi dia mengaku sebelum kamu dilantik. Tetapinya telah mati warakah bin Naufal dahulu daripada kamu zahir menjadi Nabi. Maka adakah ia orang yang masuk syurga? Khadijah kata, habis dia ni kira macam mana? Kira dia ni boleh masuk syurga ke takkan? Dia mati sebelum Nabi isyihar jadi nabi. Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pertanyaan Khadijah itu lalu dijawab oleh Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Urituhu fil manam wa alayhi thiyab bayad, walau kana min ahli an-nar la kana alayhi libasun ghairu zalik." Maka sembah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan Allah kepada aku, akan Waraqah bin Naufal itu dalam mimpi aku. Nabi kata, aku biasa mimpi jumpa Waraqah bin Naufal. Dan aku lihat atasnya, yakni atas Waraqah bin Naufal, pakaian putih. Waraqah bin Naufal bisa mai dalam mimpi aku. Dan dia mai jumpa aku dalam mimpi aku dalam keadaan dia pakai baju putih semua sekali maka tetaplah dia orang ahli syurga. Nabi kata wa bin nawfal ahli syurga. Nabi kata. Maka jika kalau ada ia orang daripada ahli neraka, tentulah ada atas badannya pakaian lain daripada pakaian putih. Itu dia. Tentuan itu sebab dalam Islam baju putih ni dia cukup suka. Kita ada banyak hadis sebenarnya hadis tentang tentang pakaian nabi. Nabi paling suka pakaian syarabat putih. Paling Nabi suka. Kemudian pakaian syarabat hijau. Nabi cukup suka. Kemudian pakaian hitam. Juga Nabi suka. Tiga color ni Nabi sangat suka. Hari ni ada hadis-hadis yang buat Bahkan kadang-kadang colornya serban Nabi warna hitam. Ketika Nabi masuk Mekah hari pembukaan kota Mekah tu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaumul Al Fath. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah wa alaihi aimamatus sauda dan di atas kepala Nabi serban hitam. Dia kata. Oh, Nabi suka jadi Nabi SAW pula kata Kalau mimpi jumpa orang main, Orang yang dah mati Pakai serba putih Itu satu tanda baik Dia orang yang baik-baik Begitu Kata Tirmizi Ini hadis gari Masalah kata, Mimpi meng Mengarau Timba Dari telaga Karau Karau eh? Eh, Ini kalau pergi baca di Johor ke mana ke Mimpi mengarau apa ni merarau kak dia? Tak? Merarau tu leplak. Kan mengarau, karau kan. Bahasa soal apa? kampui ha? kampui kam, pun bahasa kita juga. <coughs> Mengampol begitu. Enggak. <laughs> ha. Mimpi duk karau, duk karau timba ni, macam orang cedok ayang dalam telaga duk tarik, te, duk tarik timba naik duk karau tali naik tu mimpi macam tu apa pula cerita adik -adik. mimpi macam tu rumah ada pancang ada apa semua tetap malam tu mimpi-mimpi tidur -mimpi. di telaga duduk karau tali timba ni duduk tarik naik apa ni cerita ni Di sebalik mimpi karau tali timba ni sesungguhnya siapa mimpi dirinya ataupun melihat dalam mimpinya orang karau timba daripada dalam telaga dan memberi orang-orang airnya Maka mimpi itu sangatlah baiknya Dia kata, oh, Kalau mimpi duk karau, tali, timba, si, telaga ni Ini mimpi baik Dia kata. Sebagaimana berlaku mimpi itu ke atas Nabi SAW Nabi biasa mimpi duk karau, timba ni Duk karau, tali, timba, duk ambil ayam ni Kita kalau kita tak baca bab ni Kita nanti duk tafsir macam-macam lah duduk tak duduk mimpi duk karau tali timba duduk cedok ayam telaga ayah kata bil ayam tak bayangkan dia nak main potong ayam kan? <laughs> nak kena pakai telaga duduk-duduk jadi karut lah duduk saksir cara kepala kita ada, dia kata bukan ada sanggup pun dengan bil ayam, dengan PBA pun tak ada sanggup dia kata ni cerita ni mimpi karau tali timba buat naik ni dia kata ini adalah mimpi baik maka mimpi itu sangatlah baiknya sebagai berlaku mimpi itu ke atas Nabi SAW tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmidhi kata dia an bin Umar an ru'yan Nabi SAW wa Abi Bakr wa Umar Qala ra'aytun nas fa fanaza'a Abu Bakrin za'nubat au za'nubayni فيه ضعف والله يغفر له diriwayatkan oleh sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dari perihal mimpi yang dilihat oleh nabi sallallahu alaihi wasallam yakni akan diri nabi di dalam perkumpulan Sina Ubak dan Sina Umar dan orang, orang lain nabi mimpi dia duduk dengan Sina Abu Bakar, Sina Umar dan beberapa orang sahabat lain Nabi mimpi Sabdanya telah melihat aku di dalam mimpi aku Akan orang-orang yang telah berimpun mereka itu di tepi telaga Nabi mimpi Nabi Abu bagang, Umar dan beberapa orang sahabat lagi Semua duduk ada dekat telaga Nabi mimpi macam tu Yang ni yang aku Berdiri di tepinya dan mengarau ayam telaga itu untuk bagi mereka itu ayamnya. Nabi mimpi dia, Abu Bakar, Umar dan beberapa orang sahabat lain duduk ada tepi telaga. Nabi yang cedok ayam. Nabi duduk karau tali timba tu duduk naik. Nabi nak bagi ayam dekat sahabat-sahabat dia. Itu mimpi Nabi. Begitu. Kemudian diambil oleh Sayidina Ubaqang akan tali timba itu lalu mengarau ia akan satu timba ataupun dua timba yang kecil. Lepas Nabi duk cedok ayam duk tarik tali naik, Sayna Ubaqang pula ambil timba tu dia pula duk tarik. Dia tarik dan timba ataupun dua timba kecil aja. Begitu. Yang ada padanya lemah lembut akan karau nya itu. Dan Abu Bakar ni pula dia masa ambil timba tu daripada Nabi dia cedok ayam dia tarik tu lagu slow motion macam tu. Nabi mimpi macam tu. Nabi mimpi Nabi cedok ayam bagi dekat orang semua. Lepas habis Nabi cedok Abu Bakar pula cedok. Tapi Abu Bakar dia cedok dia dance timba atau dua timba saja dan cara dia tu slow motion. Dia slow je dok karau tadi tu slow tak macam Nabi tadi laju dia dia slow macam tu. Dan dia kata dan Allah mengampun akan dia Hai? Nabi kata lebih betul Mudah-mudahan Allah ampunkan dia Apa cerita ni Mimpi macam ni Masalah dia kata Mimpi karau timba telaga Oleh Syedina Abu Bakar itu Apa takdirnya? Apa maksud Mimpi duk karau kali timba telaga ni Kata ulama Adalah mimpi itu Takdirnya iaitu Misal bagi khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian daripada wafat Nabi Alaihi Wasallam Adalah telaga itu ialah misal bagi pekerjaan muslimin. Kerana dalam telaga itu ayat yang menjadikan hidup orang-orang dan baik orang-orang. Dan yang mengarau ayat telaga dengan timba itu ialah raja muslimin. Yang ni amiril, Mus amiril mu'minin. Dan orang yang memerintah hukum akan mereka hidup. Maka mula-mula yang karau timba telaga di dalam mimpi itu. Ialah Nabi melihat akan dirinya sendiri. Nabi mimpi dia dulu yang mula-mula karau tali timba. Maka ialah yang sebenarnya mula-mula yang mengarau telaga di dalam mimpi itu maka ialah yang sebenarnya awal yang memerintah pekerjaan muslimin dan mengaturnya dengan sahabat habis sempurna aturan ni mimpi ni dia kata mimpi politik mimpi politik mimpi siasat, mimpi perintah negeri diibaratkan telaga ni macam rakyat ni Siapa ha Nabi duduk cedok jaga rakyat ni semua ni siapa? Dia kata orang yang mula-mula jaga rakyat Islam ni Nabi sendiri. Dia kata. Nabi lah yang duduk cedok ayam bagi semua orang rakyat semua boleh minum, boleh makan dan sebagainya. Dia kata maka telah, di, telah ditetapkan segala kaedah di dalam ugama. Nabi dia dah set semua dah. Sebelum Nabi wafat, ugama dah sempurna. Tuhan kata hari ini Aku telah lengkapkan sempurnakan agama kamu Maksudnya bila turun ayat ni Islam ini dah komplit lah semua Dari segi peraturannya Dari segi undang-undangnya Dari segi semua Semua sekali dah komplit lah Yang menyempurnakan kerja ni Nabi SAW Begitu Kemudian daripada itu diganti Nabi itu oleh Syedina Abu Bakar. Yang dikarau timba, satu timba ataupun dua timba. Hak ganti Nabi, lepas Nabi wafat, Abu Bakar absetik. Itu sebab dalam mimpi tadi Abu Bakar ambil timba tu Dia pula cedok ayam. Iaitu alamat. Jadi khalifahnya tidak lebih banyak daripada dua tahun. Maksud kata dan cedok dua timba tu ialah Abu Bakar dan jadi khalifah dua tahun saja. Memang mungkin. Ha? dan karau timba Syedina Abu Bakar itu lemah dan Abu Bakar ni masa duk cedol ayat ni dia slow begitu. kerana Islam pada masanya itu alamat jadi lemah bukan sebab dia zaman Syedina Abu Bakar Syedina Bakar tak dah buat banyak benda Syedina Abu Bakar waktu dia take over jawatan memerintah negeri daripada Nabi Syedina Abu Bakar tak dah buat banyak benda tak dan buat Pasal apa? Sinau Bakar tak ada nak buat banyak benda Yang pertama pasal masa dia pendek Masa dia memerintah pendek Tak ada nak buat banyak jasa Yang kedua zaman dia ni jadi macam-macam masalah Di antara dia apa? Murtad Murtad mula-mula berlaku zaman Sinau Bakar Sebahagian daripada sahabat Nabi Sebahagian kecil daripada sahabat Nabi Masuk Islam di tangan Nabi Di depan Nabi Bayang zakat, semayang apa semua elok. Bila Nabi wafat, dia akan bayang zakat Bila Sinau Bakar hantar orang nak ikuti zakat Dia kata kami tak nak bayang Sebab siapa tak nak bayang? Dia kata kami bayang kerana Nabi Muhammad La Nabi Muhammad dah tak tak kami tak nak bayang Cena Ubak bagi tahu gap depa, kamu kata zakat tidak wajib, depa kata wajib masa nabi ada aja. Nabi tak ada tak wajib. Cena Ubak kata hangpa tahu dak? Hangpa mengubah hukum. Hukum wajib zakat hangpa kata tak wajib. Hangpa ubah hukum boleh menyebabkan hangpa murtad. Hangpa terkeluar agama. Hangpa betul dak? Ah, kami tak peduli. Oh, ni sebahagian buat macam tu sehinggalah Sinawabakang ambil keputusan yang tegak. Sinawabakang hantar tentera pergi nak bunuh. Pergi serang mereka dan nak bunuh mereka ni. Pasti apa? Pasti orang murtad memang wajar dibunuh. Jadi dia habis masa dengan dua dua pemerintah, jadi tak betul yang ni. Habis masa, tak dan nak fikir tentang soal-soal nak meluahkan negeri Islam dan sebagainya. Sebab masa habis dengan benda-benda macam ni. Tuan-tuan, eh, macam kita orang Melayu, buka kedai sebelah, menyebelah, menyiaga. Dia tak kediakan kedai kita tak apa maju Kedai sebelah maju Kita tak apa maju ni Sepatutnya kita fikir macam mana nak bagi maju Sepatutnya Masa yang ada, ada kat kita tu fikir macam mana nak bagi maju Tengok kedai dia ni pasal apa kedai dia maju Oh masakan dia sedap Pasal tu kedai dia maju Maknanya masakan kita tak sedap pi belajar macam mana nak bagi sedap masak Dah, orang kita ni dah Bila dia tengok kedai sebelah maju Kedai dia tak maju Dia habis masa nak pelingkup kawan tu Masa yang ada yang sepatutnya Dia pergi pebaik kelemahan dia tu Dia guna nak pelingkup kawan dia Akhirnya kawan tu punya meniaga pelingkup Dia pun tak naik tu Ini sikap Sikap yang tu ada Maka akhirnya habis masa Habis masa orang Melayu Orang Islam habis masa Dengan benda yang dilarang oleh agama ini yang jadinya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ni macam isu lah ni lah, isu 10%, kan 10%, mula daripada intake akan datang koles metrikulasi 10%, budak bukan bumi putera boleh masuk kalau lah koles metrik tu, tuan-tuan tu nampak balik sana bendang matang di atas tu, koles metrik tu kalau 2,500 orang 2,500 orang Bumi putera Islam Yang lepas ni 10% akan masuk Budak-budak bukan bumi putera Maksudnya budak Cina, budak India akan masuk 10% Kalau kita ambil sikap bila lompat marah Tak boleh pasal apa bagi mereka ni Masuk dulu kan dah satu paedah Sepatutnya kita ambil sikap apa? Perkemas diri budak-budak kita Supaya masuk pi apa pun Mereka boleh bersaing dengan budak-budak ni Kita duk takut kat mereka ni sampai bila Sampai bila? Sampai tak berani nak bersaing dengan orang Cina, tak berani bersaing dengan orang India, tak berani. Sampai bila tak berani? Ha ini masalah dia. Dia ya, orang tak faham dia kira, kira nak marah. Tak boleh, tak boleh masuk dia masuk. Apa ni? Ah, ha, lembap. Kita tak fikir macam mana nak tenai kita. Kita fikir macam mana nak tahan lebah tak dia masuk Hati masa dulu tu, kita dulu tak pandai dulu. Ha ini kalau tengok benda-benda ni secara positif cantik kan eh? macam isu kedai makan tadi bila kedai korang tu maju, kedai dia tak maju dia jangan fikir macam mana nak pelingkut korang tu bila kau orang ni dia ni ambil ayam tak semelih dia abang korang, nak bagi orang tak pergi kedai korang tu bila kau orang jaga baik, baik ni kedai dia ni, ni. cerita macam aku tengok dia bukannya tak cukup pihak nak ikut orang ni. Aku bukan nak mong, mata aku tengok nyeri. Boleh dia, dia pun sepuluh lah. sepuluh. Ada juga, cerita macam tu ada juga dalam masyarakat ni. Yang semua cerita ni, tujuan dia satu. Tujuan dia apa? Nak pelingkuk kedai kauan tu. Kedai kauan tu, orang dengar-dengar cerita orang pakat tabi. Kedai dia apa? Orang tabi juga. Akhirnya, ada seorang orang bangsa kita, ugama kita nak maju, kita pelingkuk pun. Semua pakat-pakat tak maju dan tengok contoh tengok orang bangsa azim kedai sebelah menyebelah kita pi nak beli barang kedai dia tak ada dia kata tunggu sat dia pi ambil kedai kawan dia sebelah mai bagi kat kita barang gondok pun jangan kedai dia pun kita tepi lagi baru kita duk ingat anda semua barang kedai dia dia dengan sebelah tak dekat dia maju sama-sama maju barang dia tak ada ambil kawan kedai sebelah dan sebagainya, depa boleh tolong-menolong sedangkan hak ajak 서로 tolong-menolong ni Islam hak orang bukan Islam dia beramal dengan benda tu opening oh, kita boleh pening dengan benda macam ni muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah silalah sudahlah benda-benda yang merugikan kita sudahlah jangan dok buat dalam benda yang bawa kita kepada kerugian begitu. Baik bahkan tiada dengan sebab salah daripadanya. Sirina Abu Bakar ni walaupun dia buat kerja slow sikit bila dia jadi khalifah dia slow sikit. Bukan salah dia. Dia tak salah hanya orang-orang Arab tak kala dengar wasat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kembali setengahnya jadi kafir ini masalah dia bila Nabi wafat sinoba kang jadi khalifah orang Islam masa satu ada yang jadi kafir siapa ta'ba yang zakat ta'jmayah ta'ba yang tu tak mau buat yang ni pasal apa pasal depa kata kami buat ni kerana Nabi Muhammad bila Nabi Muhammad tak ada ni taubat begitu maka dengan bersungguh Saidina Abu Bakar hentam mereka itu yakni perang supaya kembali Islam semuanya dan dan jadi satu kalimah. Saidina Abu Bakar bila tahu ada orang tak mau zakat, dia sungguh-sungguh dia perang dengan puak ni. Suruh depa balik kepada ajaran Islam ataupun kena bunuh. <tuh> Maka itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi wallahu yaghfirullah dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengampun baginya bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ialah isyaratkan jadi lemah Islam pada masa Sayyidina Abu Bakar tidak dengan sebab salahnya tu dia. Islam slow pada masa tu. Bukan salah Sayyidina Abu Bakar. Dia nak abang yang tu. Islam masa Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah slow. Bukan salah Syi'ina Abu Bakar asidin. <coughs> Dan sabda Nabi saw lagi: Sumpah kaum Omar, fana zaat, gharban, falam ara, abqariyin, yfirri fariyahu, hatta barabna subihaanin. Maksudnya kemudian daripada itu datang Syi'ina Umar ambil simbah tu daripada Syi'ina Abu Bakar. Oh Nabi mimpi ini. Nabi mimpi dia dengan Ubakar, dengan Umang, dengan beberapa orang sahabat lain duduk tepi telaga. Mula-mula Nabi cedok ayam bagi ke orang semua. Lepas itu, Serina Ubakar ambil dan cedok dua kali. Lepas itu, Serina Umang pula ambil. Nabi mimpi macam tu. <tuh> Baik, dia kata, maka berdiri Serina Umang di tepi telaga. Lalu di dikeluarnya timba itu memberi orang-orang minum ayamnya. Tiba-tiba, berpaling jadi timba pesan. Bila Sayyidina Ubaq, Sayyidina Umar ambil timba tu bila Sayyidina Ubaqah, kan? tiba-tiba timba tu berubah jadi timba besar. ini dalam mimpi Nabi macam tu. Maka tiada aku lihat orang yang pintar, sepintar-pintar orang seperti Sayyidina Umar itu memperbuat dia akan perbuatan yang tiada sepertinya. Nabi kata aku tak pernah tengoklah manusia yang lebih pintar daripada Sayyidina Umar yang pintar ini. Nabi kata. Sehingga senang sentosa orang di tempat tinggalnya. Bila timba jadi besar, dia cedok ayam banyak. Orang hadu ada nak tunggu minum ayam ni semua dapat ayam banyak. Semua orang jadi senang bila dapat ayam banyak. Ini adalah kiasan kepada apa? Bila Sino Umar ambil alih khalifah daripada Sino Ubakar. Masa ni lah Islam betul-betul berada di puncak. Tentang kita baca sejarah. Sino Umar jadi khalifah dia berjaya kontrol dua per daripada dunia zaman Nabi Nabi dah set semua bagi jadi cantik lepas tu Nabi wafat naik sini Nabi Bakar tak dan nak buat kerja untuk nak meluahkan negeri tak dan pasal apa ni rupa betul ada kelam tabut dalam negeri aja dia wafat naik sini Nabi inilah baru Islam berkembang, berkembang berkembang dua per tiga dunia duduk di bawah pemerintahan Islam di bawah pemerintahan Sidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu maka Nabi rupa-rupanya masa Nabi hidup Nabi mimpi dah benda ni mimpi masa Sidina Umar jadi khalifah timba dia cedok tu timba dia besar rakyat jadi senang lenang dan sentosa Nabi cerita mimpi ni dekat sahabat-sahabat semua baik dia kata di situ maka tiada aku lihat orang yang pintar sepintar Sidina Umar Al-Khattab <tuh> sehinggalah senang sentosa orang yang ditinggalkannya kata Azkirmili dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan ini hadis sahih lagi gharib daripada hadis Umar al-Khattah khattab Wallahu'ala tentu saya, saya dapat satu dalam internet dia kata University of Carolina di US United States di Amerika University Carolina dia buat kajian di Amerika 5 tahun punya kajian 5 tahun 5 years back kajian tiap-tiap tahun bilangan orang Amerika masuk Islam sekitar 7000 orang University Amerika buat kajian ini hasil yang daripada apa dalam tempoh 5 tahun akhir ni pukul rata setahun 7000 American Orang Amerika Orang putih Amerika Masuk Islam 7,000 setahun Dah 5 tahun dah macam tu Jadi hasil yang dia dapat Yang berkajian ni Memeranjakan Terkejut dia ya, berapa? Rupa-rupanya Islam ni Yang kata Islam ni Lagi orang cuba Nak pelikup Islam lagi Dia anak Orang Islam rupanya dia macam tu Sebab apa? Sebab Islam ini Allah punya Allah punya. Islam ni Allah punya. Lagi kuat usaha nak pelingkup Islam, lagi nak naik Islam ni. Ini Islam. Apa mereka tak buat Islam? Apa mereka tak buat? Yang jadi dalang. Yang jadi dalang, piduk bagi belaga India dengan Pakistan ni, sampai nak jadi perang ni, siapa? Amerika. Amerika lah yang duk buat kerja ni, mereka lah kalau zaman Nabi dulu, Abdullah bin Ubay bin Salul ataupun Abdullah bin Sabah. Inilah pihak ketiga yang kerja pun duk pelagar ni. Nak bagi jadi jahannam di kalangan sahabat Nabi ni. Inilah orangnya. Dan individu yang duk jadi batu api pelagar ni pada zaman Nabi sekarang ni dalam bentuk negara. Amerika cerita Kashmir ni cerita lama dah bukan baru jadi cerita Kashmir ni. Kashmir ni duduk bawah penguasaan India tetapi majoriti yang duduk ada di Kashmir ni orang Islam jadi orang Islam yang duduk di Kashmir ni duk kena lenyek jadi Pakistan sebagai sebuah negara yang diperintah oleh orang Islam, tak bolehlah. Tak boleh tengoklah benda macam ni. Sebab apa? Ni orang Islam, agama kita duduk situ, duduk kena lenyek dengan mereka, ni tak bolehlah. Cuba lah, duduk tolong-tolong, cara sengat-sengat, hantar -sengat, bantuan dan sebagainya. Nak selamatkan mereka ni. Amerika masuk campur pelagang, paduk biang ni tengok ni, ni negeri, ni negeri hampa paduk biang, Pakistan, medut tolong orang Islam di sini, ni semua ada tolong ni adalah teroris, pengganas ambil sempena isu yang panas sekarang ni tuduh kata hada ada di Kashmir tu teroris tuduk kata dia patut pengganas bila sebut pengganas lah ni semua orang lagi nak padam lah pengganas ni Nasiblah lah siapa dimasukkan dalam kumpulan pengganas Nanyalah dia dalam musim orang, orang itu bercakap bersama pengganas ah, Ini ceritanya Ini adalah sambungan daripada lakonan jahat Yang dilakonkan oleh Amerika dalam dunia Inilah kerja mereka Dalam mereka punya duk buat dekat Islam Duk buat dekat orang Islam Sampai macam ni punya duk buat Bila mereka buat kajian Didapati setahun 7,000 orang orang Anarika betul masuk Islam ha, jadi hasil kajian daripada University of Carolina ni sangat-sangat tak disenangi oleh pihak berkuasa Anarika lagi dia ha, tunggu tengoklah apa pula dia nanti buat lepas ni satu undang-undang satu apa apa pula nak melarang orang masuk Islam ke apa-apa dia tengok lah lepas ni nampak. Ada ha, itulah silap depa ni pasal depa tak beriman. Amerika ni sebab dia tak beriman. Dia tidak kenal Allah Subhanahu maka dia tak tahu bahawa Islam ini Allah punya. Dia tak tahu yang tu. Jadi dia cuba nak padam agama Allah punya. Allah tak akan biar. Allah akan jadikan Amerika ni duduk dalam keadaan amat duka cita satu hari nanti insya-Allah. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT Jadi bila kita baca benda-benda macam ni Daripada ayat Quran, daripada hadis Nabi Daripada benda yang tujuh jadi kita hari-hari hari ni Kita boleh nampak Macam mana Allah SWT punya kuasa Allah tidak akan biar Orang hancurkan semua agama dia Yang tujuh ada di atas muka bumi Islam ni agama yang Allah SWT Islam bukan Nabi Muhammad bagi nama Perkataan Islam itu bukan Nabi Muhammad yang bagi tapi perkataan Islam itu Allah bagi. Allah namakan agama kita ni agama Islam. Allah bagi nama. Dan Allah namakan kita ni Muslimun. Orang-orang Islam. Allah bagi nama. Bukan Nabi bagi nama. Jadi kalau Allah yang bagi nama pada agama dia. Allah yang bagi nama dekat orang yang ikut agama dia. Allah tidak akan biar orang lain ke agama dia. ada orang-orang yang ikut agama dia. Allah tak akan biar satu kali nah mudah-mudahan kita yakin dengan benda ni Allah Subhanahu akan tolong kita insyaallah nah yang baik itu daripada Allah yang tak baik itu silap dia kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul asr alhamdulillah على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله سبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد أيها في نعنه ويكافكم مزيلا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد النبي Wahyu Rasulullah, Allahumma udah علينا khotbah Al-Arifin, warzuknafahman Nabiin, bijak hati Al-Mursalin. Allahumma fatkhinah fil-din, w'alimna ta'wif, wahdinah siratul Mustakin. Allahumma arin al-Haqqa haqqum, warzuknastibaan, wa arin al-Baatin baatinum, warzuknajtina. Allahumma jahal jama'ana jama'an marhumah, w'tfaruqana صلى الله upon المصونه و